Розділ сьомий. Якщо не станеться нещасного випадку. Ранкові вітри шуміли крізь зарості трав'яного лісу, розвіваючи плащі саларіків. Шляхетні сиділи на табуретах, а дрібніший люд розсівся навпочепки на втоптаній стерні розчищеного майданчика зовні частоколу. Серед різнобарв'я тунік місцевих земляни з обох боків імпровізованої арени виглядали темними плямами. У підсумку наради екіпаж Королеви Сонця був змушений підтримати саме той курс, який капітан Джеліко визначив від самого початку. Він і тільки він буде представляти вільних торговців у майбутній бійці. І ось Капітан стоїть тут, на вранішньому вітрі, роздягнений до шортів і чоботів, не маючи на тілі нічого, за що могла б зачепитися сітка. Торговці чудово розуміли, будь-яку перевагу, яку матиме боєць Інтерсолара, їхні суперники спробують використати максимально, а можлива смерть капітана Джеліко – Справить чудове враження на Саларіків. Джеліко був трохи вищим за бійця Інтерсолару, але мав таку ж саму сухорляву статуру. Тугі м'язи рухалися під його шкірою, блідішою там, де космічна засмага не випалила її за довгі роки міжзоряних мандрівок. У кожному його русі... Була та плавна граційність, із якою міг рухатися лише майстер Форсблейду, особливого бойового мистецтва землян. Зараз він стискав у лівій руці ніж кіготь, подарований особисто вождем Грофтом, а на праву намотував скручену у джгут мисливську сітку. На протилежному кінці арени... Боєць інтерсолара старанно шаркав черевиками взад вперед ґрунтом, намагаючись якомога щільніше вкрити черевики пилом, він випромінював ту ж саму зухвалу впевненість у собі, що й у великій залі у момент виклику на надвобій. Жоден із команди вільних торговців не намагався зараз робити дурниць, подаючи будь-які поради джаліко. Адже капітан не здобув би свого статусу, якби не знав свого обов'язку. А обов'язком кожного вільного торговця було б постійне опанування широкого спектру знань і постійне застосування цих знань на практиці. Вільний торговець це експерт у використанні бластера, який, втім, так само добре вправлятиметься із арбалетом або луком, якщо того вимагатимуть обставини. Тому, хоча Джаліко й ще ніколи не бився зброєю саларіків, у глибинах його пам'яті крилися навички володіння іншою зброєю та іншими тактиками бою, які цілком можна було застосувати, адаптувавши до теперішніх умов. На арені не було тієї невимушеної атмосфери, яка панувала на бенкеті у Великій залі. Тут була церемонія. Штормові жреці... Закликали своє особливе похмуре проведення і виголошували присяги над бойовою зброєю. Коли ж справа дійшла до приймання ставок, то ставки ці, на думку Дейна, сягнули просто епічних розмірів. Добряча частина майна сьогодні змінить свого власника за підсумками двобою. Коли штормовий жрець подав знак сходитися, обидва землянина вирушили назустріч один одному на напівзігнутих ногах скрадливою м'якою ходою космонавтів. Джеліко промігся скрутити свою сітку у форму, що тепер нагадувала мотузку, наскільки це дозволяв її об'єм, адже від незнайомої зброї значно більше клопоту, аніж користі. Коли суперник став рухатися назустріч капітанові, пальці Ріпа до болю стисли Дейнове плече. «Він вміє!» Дейн втім не потребував виголошення цих поганих новин. Він вже бачив бойові прийоми саларіків раніше, а тому одразу зрозумів значення цієї плавної ходи, із якою боєць Інтерсоллара ніс свою сітку. Цей боєць точно не вперше в житті тримав сарголіанську зброю. Він, вочевидь, дуже довго тренувався і тепер являв для капітана дійсно суттєву загрозу. Ця обставина не залишилася без уваги й досвідчених очей членів клану, і тому ставки на поразку капітана зросли фантастично, а дух членів екіпажу королеви різко впав. І тільки Уан Райк залишався спокійним. Як завжди, елегантним рухом спадкового аристократа він час від часу підносив пляшечку із пахощами до свого носу, а загалом поводив себе так, ніби те, що відбувалося навколо, його абсолютно не стосувалось. Інтерсоларець спершу здійснив удаваний випад. Втім, він був лише слабкою пародією на значно граційніші рухи молодого воїна Саларіка, бачених на дуелі декілька годин тому. І коли сітка полетіла у Джаліко, той легко ухилився, впавши на одне коліно і пропустивши її за добрих 30 сантиметрів над собою. Крик схвалення пролунав не лише з боку екіпажу королеви, але й від тих місцевих, які насмілилися поставити на перемогу капітана. День дивився на арену та бійців крізь пелену сліз. Дискомфорт, який він відчув після того, як хильнув келих дружби, поволі ставав справжніми лищатами болю, які все сильніше стискали його нутрощі. Але він знав, що зобов'язаний все це витримати. Принаймні, до закінчення дуелі. Раптом хтось сперся на нього, і день побачив обличчя Алі, жахливого сіро-зеленого кольору. На якусь мить помічник інженера вхопився за його руку, аби втриматися на ногах, а далі із помітним зусиллям знову випростався. «Ага, отже, я не один такий», – подумав день, помітивши, що і Ріпу, і Звіксом теж зле. Але у цю мить єдине, що мало значення, – це клаптик втоптаної землі та двоє чоловіків, що боролися на ньому. Молодик зробив іще одну спробу атаки, і цього разу йому майже вдалося. Сітка зачепила капітанове передпліччя, залишивши на ньому червону подряпину. Досі капітан вдавався лише до оборони, постійно відступаючи та ретельно вивчаючи свого супротивника і плануючи подальші кроки. Вочевидь, інтерсоларец вважав, що перемога уже за ним, і що слід лише дочекатися сприятливого моменту, аби закріпити її ефектним фіналом. Дейну здавалось, що бійка триватиме незліченні години. Він помітив, що і соларіки уже втрачають терпіння. Двоє з них щось гнівно прокричали в бік капітана Джеліко своєю мовою. Кінець настав раптово. Джеліко оступився, перечепився і почав падати. Ніхто і кліпнути не встиг, а боєць інтерсолара уже кинувся вперед, жбурляючи сітку. Проте капітана він не вполював. У падінні Джеліко підігнув під себе ноги і не впав на знак, а не мов би присів. Його туго скручена сітка просвистіла на рівні землі, обвивши гомілки суперника. Капітан смикнув своєю зброєю на себе, і його суперник важко повалився на землю, після чого уже не встав. «Батіх! Бойовий прийом бійців Лалокса!» – тріумфально прогримів над замовклим натовпом Вілкокс. Використавши сітку як батіх, Джиліко повалив свого супротивника у зовсім непередбачуваний спосіб. Капітан важко дихав, а потоки поту малювали на його припорошеному червоним пилом тулубі темні доріжки. Джиліко підхопився на ноги і підійшов до переможеного, який з моменту падіння не ворухнувся і не видавав ані звуку. Капітан опустився на одне коліно, аби оглянути його. І цієї миті... «Вбий! Вбий! Вбий! Вбий!» Заволали саларіків, в яких прокинулися їх прадавні хижацькі інстинкти. Таджеліко звернувся до Грофта із такими словами. «За нашим звичаєм ми не вбиваємо переможеного, тож хай друзі заберуть його звідси геть!» Він вихопив ніж кіготь із руки інтерсоларця, яка все ще стискала його, і демонстративно вчепив собі на пояс. Тоді він повернувся у бік команди інтерсолара і Келлі. «Забирайте свого і забирайтеся самі!» Його неймовірній стриманості останніх днів здавалося настав край. «Це була ваша остання гра!» Товсті губи Келлі утворили гримасу, що чимось нагадувала звіриний вишкір. Але ні він, ані його люди не промовили жодного слова. Вони підхопили свого непритомного бійця і зникли. Зворотній шлях до королеви сонця у дайновій пам'яті майже не відбився. Якийсь час День ішов лісовою стежиною самостійно, але потім все ж змушений був поступитися вимогам своїх обурених нутрощів. А після цього він вже волікся, спираючись на руку Ван Райка. З того нестраждання, що лунали неподалік, нагадали йому, що він не самотній у своїх муках. Деякий час Довгі місяці, як йому здавалося, коли він вперше прийшов до тями, він виявив, що лежить на власному ліжку, відчуваючи страшенну слабкість та порожнечу. Так, ніби велику частину його нутрощів просто видалили. Але нарешті він відчував гармонію зі світом. Коли він підвівся, каюта виявила неприємну тенденцію повільно похитуватися – так, наче він сам був опорою, на якій вона гойдається. А ще повною мірою відчував він вільне падіння, хоча королева все ще міцно стояла на планеті. Але у порівнянні з тим, що він пережив нещодавно, то були лише дрібні незручності. Годуючись напіврідкою їжею, призначеною лікарем Тау і приготованою мурою для нього та його товаришів постражданню, день швидко відновлював сили. Але те, що із ним відбулося, було тривожним дзвіночком. Йому не потрібні були зайві пояснення Тау, аби зрозуміти це. «Вікс постраждав найменше з четвірки, а він...» Найбільше. Хоча нікому із них не було легко, і всі вони випали з обойми на цілих три дні. «Інтерсоларці відлетіли учора ввечері», – мовив Ріп, коли вони ніжилися на сонечку, ледачо насолоджуючись годинами власної непрацездатності. Але чомусь ці новини не надто надихнули Дейна. І якось не віриться мені, що вони здадуться так легко. Ріб знизав плечима. Гадаю, вони відступили, побоюючись відповідальності перед центром. Завдячуючи вану та старому, ми захищені з усіх боків, вони не можуть використати проти нас нічого, що могло б позбавити нас контракту. Наші позиції настільки міцні, що навіть саларіків проти нас їм вже не вдасться налаштувати. Уяви собі, грофт. Попросив капітана навчити його трюку із сіткою. Я й гадки не мав, що старий знає лалокський бій батогом. А бійцей, щоб ти знав, один із найогидніших способів бути розірваним на шмаття у цілому всесвіті. А як іде торгівля? Тут Ріб дещо змарнів. Запаси товарів скінчилися. Була у Вікса ідея, але... Каменів Коро вона не принесла. Червоне дерево, від якого він просто божеволів. Так ось, він переконав Вана завантажити деякий його об'єм у трюми, оскільки у нас тепер вже достатньо каміння Коро, аби покрити подорож. На щастя, члени клану взяли за дерево звичайними товарами. Вікс же вважає, що його можна буде дуже вигідно продати на землі. Воно досить міцне, його не бере за сталевого ножа і водночас легке. словом, класна штука, ще й колір цікавий. Тій огорожі навколо міста Грофта уже майже сто років, а на колодах жодного натяку на гниття. А де Ван Райк? А, за ним прислали штормові жерці. У них там якийсь великий балаган відбувається. Перемовини на вищому рівні. А з іншого боку, ми вже майже повністю готові до старту. І ми вже точно знаємо, який нам товар слід вести сюди наступного разу. Так, оце вже точно, погодився день. Але була ще для нього робота цього ранку. Через годину з лісу вийшов караван. Групка ривучих нав'ючених оргелів. Вони низько похилили свої крихітні голівки і стогнали про свої біди, про важке життя, яке змушувало їх повільно плентатися із купами червоних колод, що були прив'язані до їх широких жаб'ячих спин. Процесією керував Вікс, а Дейн взявся до роботи, впорядковуючи вантаж, Згідно із планом, залишеним йому Ван Райком, та слідкуючи, аби блискучі червоні колоди вкладалися у нижній трюм відповідно до теорії повантаження. Він відмітив, що Ріп мав рацію, ця неймовірно тверда деревина була зовсім легкою. Попри свою слабкість після нездушення, він без особливих труднощів міг підіймати і укладати повнорозмірні колоди. Погоджувався він також і з віксом. Це буде чудово продаватися у їхньому світі. Колір був новинкою, а довговічність – цінним активом. Звісно, це не принесе такого багатства, як камені коро, але кожна дрібка прибутку цінна. А вартість цього вантажу могла б покрити усі їхні витрати на землі. Коли заносили перші колоди, Синдбад був у трюмі. Зі своєю звичайною цікавістю смугастий котисько не по деревині, старанно її винюхуючи. Раптом він зупинився, зашипів і позадкував. Його спина вигнулася в дугу, а шерсть на хребті стала жорстким гребенем. Позадкувавши аж до вхідного порталу, кіт розвернувся і вискочив геть. Спантеличений день провів швидкий огляд. На гладесенькій поверхні не було ані тріщин, ані щілин – але над колодами він все ж таки відчув якийсь запах. Ну що ж, отже, існував на цій планеті запах, що був не до вподоби Дейн розсміявся. Мабуть, їм слід було попросити Вікса змайструвати огорожу із цих деревиняк і оточити нею корабель. Тоді б кіт точно нікуди не втікав. Запах був дивний. «Ні, він не був неприємним, принаймні для Дейна. Швидше він був дещо різким і пікантним». Принюхавшись іще раз, Дейн із подивом відмітив, що запах тепер був значно слабшим. «Мабуть, ця деревина поступово втрачає аромат, якщо на неї не падають прямі сонячні промені». Вони з Віксом щільно заповнили колодами простір вантажного трюму відповідно до усіх правил і встигли закрити люки ще до повернення Ван Райка. Суперкарго повернувся у супроводі двох слуг, які несли велику скриню. Проте ті, хто добре знав Ван Райка, бачили, суперкарго незадоволений своєю ранковою роботою. Із повагою ставлячись до фізичного несприйняття саларіками космічного корабля, капітан Джоліко та Стін Уілкокс вийшли на зустріч, аби привітатися із ними просто неба. Дейн спостерігав за всім крізь ілюмінатор Люка, справедливо зметикувавши, що в його поточному статусі парії найрозумніше буде не надто муляти очі. Виглядало так що торговці активно протестували проти чогось, на чому саларіки твердо наполягали. Врешті у суперечці взяли гору тубільці. З'явився Кості, якого викликали, аби той самотужки заніс на борт притягнуту парою слуг скриню. Переконавшись, що вона успішно піднята на борт, місцеві пішли. Далі Ван Рейк чомусь насупився а капітан Джеліко нервово забарабанив пальцями по своєму поясі. «Не подобається мені це», – промовив Джеліко, заходячи на борт. «Це не мій задум», – відрізав Ван Райк. «Звісно, буває, що я йду на ризик, якщо це необхідно, але тут інше». Він перервався, і дві глибокі зморшки перерізали його чоло. «Ну що ж?» Сасаралля плювати не навчиш, філософськи розумував суперкарго. Ми мусимо зробити все, що у наших силах. Таджиліко виглядав зовсім нещасливим, коли піднявся у рубку управління. А менше аніж за годину причина капітанового смутку уже стала суспільним надбанням. Належно оцінивши принади трав із іншого світу, саларіки мали намір застрахувати себе від переривання каналу їх постачання. Через шість земних місяців від поточної дати на Саргулі мало відбутися грандіозне щорічне свято «П'яти штормів», і жреці дійшли висновку, що їхню впливовість і владу можна було б подвоїти, якби вони запропонували своїй пастві певні привілеї у вигляді земних рослин. Тому вони нав'язали не надто охочому до цього ванрайку велику колекцію каменів коро, що була у власності їхнього ордену, і з умовою, що вона буде продана на землі, а ціна її – буде повернена жерцям у вигляді дивовижних рослин та їхнього насіння. Даремно суперкарго на пару із капітаном переконували їх, що галактична торгівля є справою надто ризикованою, що фатальна випадковість може завадити поверненню Королеви Сонця на Саргол. Жерці лишились непохитними. Вони вбачали у таких аргументах лише підступні спроби набити ціну. Своєю чергою, користуючись знаннями здобутими від співробітників Інтерсолара, жерці наголошували. Їм відомо, що вільні торговці мають власний кодекс честі, що коли торговець отримує платню авансом, його святим обов'язком є повне і сумлінне виконання контракту. Вони і тільки вони воліли стати власниками усього вантажу, який привезе королева наступним своїм рейсом. Вони мали мету і діяли вперто та рішуче, аби напевно досягти бажаного. Отже... Багатство, втілене у каменях коро, яке, щоправда, іще не зовсім належало торговцям, перебувало у надрах королеви, а її екіпаж був пов'язаний найміцнішим із можливих на торговій службі зобов'язанням повернутися на Саргол до визначеної дати. Вільним торговцям ситуація, звісно, не подобалася. Були навіть забобонні перечуття, що така угода неодмінно принесе їм невдачу. Та поза як вони хотіли зберегти добрі стосунки із саларіками, вибору у них не лишалося. "Полетимо по орбіті з вітерцем, а геш? запитав Алі Ріпа через обідній стіл. Бачив я, як твій бос пітнів над розрахунками перед тим, як спуститися поточити ляси із нами, ракетними мавпами. Ріб кивнув. Стін перевірив двічі кожен розрахунок, а дещо перераховував чотири рази. Ріб стомлено потер свою короткострижену голову. Як напівінваліда, його загнали до товаришів по нещастю і прирекли, ковтати те, що Мура спеціально наготував, а мусив споживати. Але перед цим він гарував півночі за обчислювальними машинами під пильним наглядом свого шефа. «Одним словом», – продовжив він, – «якщо не станеться нещасного випадку, ми долитимо десь за три тижні, плюс-мінус день чи два». «Якщо не станеться...» Нещасного випадку. Ці слова повисли у повітрі. Тут, на фронтирах зоряних доріг, траплялося так багато непередбачуваного, так багато неприємностей чатували на мандрівників і вибивало кораблі з запланованого графіка. Це там, на головних зоряних трасах, кораблі великих компаній могли дозволити собі розкіш точно дотримуватися розкладу рейсів. Вільні ж торговці зазвичай не пов'язували себе суворими термінами виконання зобов'язань. «А що, каже, Штоц?» – запитав Дейн у Алі. «Він каже, долетимо. Ми ж не мусимо сушити собі голову прокладанням курсу». Ти дай нам напрямок, а ми уже дамо газку, аби в той бік попрямувати. Ріб зітхнув. ж, дай йому напрямок. Він втупив погляд у власні нігті. До побачення, сказав він, звертаючись до них серйозно. Коли ми сюди повернемося, тут вже все буде інакше і... До того часу я, мабуть, згризу усі свої нігті разом із пальцями. Ну що ж, зліт через шість годин. М'яких приземлень. Він допив залишки із чашки, зобразив на обличчі задоволення, звівся на ноги і попрямував на свій пост у рубці управління. День, вільний від обов'язків аж до посадки корабля на землю, Повернувся до своєї каюти, впевнений, що вночі спокійно відпочине перед стартом. Синдбат лежав калачиком на його ліжку. Чомусь кіт не неш порив кораблем перед зльотом, як це робив зазвичай. Спочатку він лежав на столі у вана, а тепер прийшов сюди, не би бажав людської компанії. Ден підняв його на руки і Синдбад замуркотів, вигинаючи голову так, щоб вона торкнулася під боріддя юнака у надзвичайно нетиповому для себе прояві прихильності. Почухуючи Синдбадові підборіддя, Дейн поніс його назад до каюти суперкарго. Трохи вагаючись, він постукав у двері каюти боса і не заходив, доки не отримав приглушене запрошення Ванрайка. Суперкарго розтягнувся на ліжку. Два злітних ремені вже були прикріплені на його тілі, так наче він мав намір проспати аж до моменту старту. — Синдват, сэр! Дозвольте, я його отут залишу. Ван Райк щось буркнув на знак згоди, і день поклав кота у маленький гамак, який був його особливим місцем, закріпивши страхувальні ремінці. Синдбат не пручався, а згорнувся у клубочок і швидко заснув. На мить день замислився про неприродну поведінку кота і подумав, що, мабуть, варто звернути на це увагу начальника. А що, коли на Сарголі Синдбат теж прийняв якийсь еквівалент чаші дружби? Може, він теж тепер потребував перевірки Тау? І з вантажем все гаразд? Таке питання від Ван Райка теж було несподіваним, адже трюмні люки ніколи не опломбовували, допоки суперкарго не перевірить і не переперевірить увесь вантаж. Так, сер. Викарбував Дейн, розуміючи, що все ще нічого не розуміє. Там була лише деревина, і вона розміщена згідно із наданою схемою. Ван знову буркнув. Одужуєш? Так, сер. Чи будуть іще якісь накази, сэр? Ні. Зліт о шостій. Так, сер. Дейн залишив каюту, обережно причинивши двері за собою. Чи означало почути, що він знову повернув собі добре ставлення Ван Райка? Цар Гол для нього виявився не надто успішною планетою. Спочатку він припустився дурної помилки, потім захворів, а тепер? А що тепер? Чи була його тривога наслідком нервового зриву через їхні пригоди та обставини, які змушували їх поспішати? Чи, може, причина була у чомусь іншому? Його не полишало невиразне відчуття, що із королевою станеться якась біда. Але якби ж він тільки знав, яка...